Анголон. Неприборкана Анжеліка. Книга четверта. Частина третя. Верховний євнух. Розділ 56. Група жінок пройшла через внутрішній двір, де гралися голуби. Раб, що лагодив механізм фонтану, буркнув напівголосно. Француженка. Анжеліка почула запитання та сповільнила кроки, пропустивши своїх супутниць. Євнухи не супроводжували їх на внутрішньому подвір'ї як раб-француз міг опинитися тут. Варто якомусь євнуху помітити його, і він буде задушений. Схилившись над стоком і щось відгвинчуючи, він прошепотів. Ви французька бранка? Так, але бережіться, сюди заборонено входити чоловікам. Про мене не турбуйтеся, пробурчав він. Мені дано право ходити по всьому гарему. Зробіть вигляд, що цікавитеся голубами, поки я говорю. Колін Патюрель послав мене до вас. «О! Ви, як і раніше, готові на втечу?» «Так. Моле Ісмаїл пощадив вас за те, що ви поступилися йому?» Анжеліка не мала часу пояснювати хитрість верховного ємнуха. «Не поступалася і ніколи не поступлюся. Я хочу тікати. Допоможіть мені!» «Так і бути. Заради старовинної саварі. Він вбив собі в голову визволити вас звідси. Мабуть, ви його донька. Ми вас не залишимо!» Хоча це зайвий ризик тягти з собою жінку. Одного з вечорів, коли, дізнаєтесь потім, Колін Патюрель чи хтось інший чекатиме вас біля північних дверей, що виходять на купу нечистот. Якщо там буде вартовий, він уб'є його і відчинить двері. Вони відчиняються зовні. Ви чекатимете за дверима, і він поведе вас. Ваша турбота – дістати ключ. Здається, він є у Верховного Євнуха і у темношкірої Лейли Айші. М -м, це завдання. Але без ключа справа взагалі не піде. Подумайте, може якось хитруєте Вам же тут усе знайоме. Спробуйте служниць підкупити або що. Загалом, як дістанете його, віддасте мені. Я тут завжди блукаю. Мені доручили огляд фонтанів усіх внутрішніх дворів гарему. Завтра працюватиму у дворику султанші Абекі. Ця жінка нічого, люб'язна. Вона дасть нам поговорити без вагань. Але як дістати ключ? Виплутуйтесь самі, Люба. Все-таки у вас ще кілька днів у запасі. Для втечі ми чекатимемо безмісячних ночей. Ну, удачу вам. Коли захочете мене бачити, спитайте еспрі з фронтіньяна, інженера його величності. Він зібрав свої інструменти і на прощання посміхнувся Анджеліці. Пізніше вона дізналася про нього від султанші Абекі, дуже балакучої жінки. Щоб звернути каваяка в мусульманську віру, Молеї Смаїл вигадав особливу витончену і огидну тортуру. Йому перетягли мотузкою місце, яке не прийнято називати, і вирвали, прив'язавши мотузку до збруї коня, пустивши її стрибати. За еспріка вояком доглядали його товариші, і він вижив, незважаючи на страшну рану. Після того, як він був понівечений, йому був відкритий доступ до сиралю, тому він і зміг стати зв'язковим між Анжелікою та змовниками. Це зустріч підбадьорила Анжеліку. Її не забули, про неї ще думали, вважали втечу можливим. «Ну так вона відбудеться!» Хіба не казав осман Фераджі, що її сила подібна до вулкана? Тоді ці слова здавалися глузуванням. Вона відчувала себе такою слабкою, немічною, так нестерпно боліла спина. Але тепер чому б їй не здійснити цей божевільний задум, втекти й з гарему? Що ж, у своєму житті їй неодноразово траплялося пускатися у відчайдушні підприємства і перемагати. Швидким кроком вона обійшла дворик. Минула довгу галерею, перетнула сад, де два фігові дерева кидали на ставок свої біблійні тіні. Проникла в інший внутрішній дворик. Там, під низькими арками, що осяяли темний вхід у житлові покої, перед нею з'явився Рамідан. Голова стражників Лейли Айші. «Я хотіла б бачити твою пані», – сказала йому Анжеліка. Холодний погляд негра висловив вагання. Що треба цій неспокійній суперниці, ставленниці Верховного Євнуха, проти якої ось уже тиждень Лейла Айша та Дезі Валіла спрямовують найзгубніші чари своїх довірених чаклунів? Тортури Анжеліки аж ніяк не заспокоїли владну повелительку. Її не обдуриш. Опираючись Мулею і Смаїлу, ця змія обрала найвірніший засіб прив'язати його до себе. А вістра кенджала, приставлена непокірною до горла султана, лише розпалило його бажання. Поки він зволікає з приборканням цієї тигриці, але впевнений, що зуміє перетворити її на горлицю, яка воркує. Він розповів про це Лейлі Айші. Казав, що ця жінка не зможе встояти проти кохання. Якби не його необережність, навіщо він залишив за поясом кенджал? Француженка уже мліла б у його обіймах. Він хвалився, що звабить її силою хтивості, приспить її розум і заволодіє тілом. Вперше мулей Ісмаїл так піддався спокусі зв'язати себе з жінкою, що був готовий на все за усмішку, за ласку, без примусу. Прониклива негритянка виявилася дуже чутливою до таких змін. Чорні хвилі гніву та страху захльостували її. Якби француженка трохи спритніша була, вона б міцно заволоділа тираном, водила б його на повідку немов прирученого гепарда, як вона сама водить Чорну Пантеру Альхаді. А тут ще цей диявол Осман Фераджі підіграє чужинці, розпускаючи чутки, ніби француженка вмирає. Султан безперестанку справляється про неї, прагне її відвідати. Поки що Верховний євнух противиться. Хвора, мовляв, перелякана. Поява пана і повелителя може викликати новий напад лихоманки. А кажуть, вона посміхнулася, отримавши подарунок, який передав їй мулей Ісмаїл. Смарагдове намисто, вкрадене з італійської галери. Значить, вона любить коштовності. І відразу ж султан почав посилати до міста по ювелірні вироби, довго розглядати найкращі з них у лупу. Ці нерозсудливості дуже турбували Лейлу Айшу та Дезі. Вони обговорили всі можливі засоби боротьби і найперше, найпростіше, якщо небезпечна суперниця при смерті, слід піднести їй відвар, що допоможе закінчити, так, до речі, розпочату справу. Але найвправніші служниці і найпроникливіші чаклуни, коли їм доручали віднести ліки, незмінно натрапляли на пильних сторожів Османа Фераджі. І ось француженка, здавалося, цілком одужала, Просить побачення із тими, хто з прокльонами та ненавистю переслідує її. Поміркувавши, Рамідан попросив її почекати. Неподалік принц Цукерочка в малиновому тюрбані та цукрово-білому одязі грав у рубку голів, розмахуючи своєю дерев'яною шаблею. Сталеву довелося забрати, надто багато ран вона завдавала оточуючим. Євнух повернувся, жестом запросив Анжеліку до покоїв, де величезна негритянка сиділа серед нагромадження жаровень, грілок та мідних курильниць, у яких горіли запашні трави. Дезі Валіла була із з нею. На двох низьких столах стояли грановані чаші з богемського скла, із яких султанші пили м'ятний чай. І ціла купа мідних скриньок із чаєм, солодощами та тютюном. Перша дружина Молея Ісмаїла витягла з рота довгий чубук трубки, випустивши хмару диму до стелі з кедрового дерева. Це була її таємна вада, оскільки султан відкрито не схвалював куріння та винопиття, заборонені Магометом. Сам він не пив нічого, крім води, і жодного разу не підніс до губ чубук кальяну. Він не хотів бути схожим на розбещених турків, що піклуються про земні насолоди більше, ніж про велич сламу і прославлення Аллаха. Щодо Лейли Айші вона діставала тютюн і випивку у рабів-християн – єдиних, хто мав право вживати та купувати їх. Увійшовши, Анжеліка смиренно схилила коліна на розкішний килим. Схиливши голову, вона залишалася у цьому положенні перед обома султаншами, поки ті мовчки розглядали її. Потім вона зняла з пальця обручку з бірюзою, яку колись подарував їй перський посол Бахтіярбей і поклала його перед Лейлою Айшею. «Ось мій подарунок», – сказала вона арабською. «Я розумію, він надто скромний, але у мене нічого більше немає». Очі негритянки спалахнули. «Я не приймаю твого подарунка, і ти – брехунка. У тебе є смарагдове намисто, подароване султаном». Анжеліка похитала головою і сказала французькою, звертаючись до Дейзі. «Я відмовилася від смарагдового намиста». Я не можу бути обраницею Молея Ісмаїла. Я ніколи не буду нею, якщо ви мені допоможете. Англійка переклала, і Лейла Айша схилилася до Анжеліки, раптово виявивши жадібну увагу. Що ти хочеш сказати? Що вам краще допомогти мені тікати, ніж намагатися отруїти чи облити купоросом? Вони довго тихо говорили, сидячи поряд, як подруги з мовниці. Їхню ненависть Анжеліка перетворила на свою спільницю. Зрештою, чим вони ризикували, допомагаючи їй? Або Анжеліці вдасться втеча, і вони її більше не побачать, або, якщо її спіймають, вона буде приречена на страшну смерть. У всякому разі, ніхто не запідозрить солтаншу причетності до її зникнення, як запідозрили б, знайшовши отруєною. Адже вони не відповідають за гарем. Їх не можуть звинуватити у втечі наложниці. «Ніколи жодна жінка не утікала з гарему», – сказала Лейла Айша. Верховному євнухові відрубають голову. Її очі, що налилися кров'ю, блищали червоним вогнем. «Я розумію. Все зробиться. Мій астролог прочитав за розташуванням світил, що ти станеш причиною смерті Османа Фераджі». Холод пробіг по спині Анжеліки. І він, звичайно, прочитав це теж, подумала вона. Ось чому він дивився на неї таким дивним поглядом. Тепер мені доведеться боротися проти долі, Фірюзо, щоб ти не виявилася сильнішою за мене. Тривога, випробувана на вежі Мазагреб, знову охопила її. Вона задихалася від запаху трав, чаю та тютюну, відчуваючи, що Піт виступив на скронях. Але Анжеліка не йшла. Їй треба було отримати від Лейли Айші ключі від північних дверей. Нарешті султанша поступилася. Та й упиралася вона лише з любові до довгих розмов. Насправді ж з перших слів Анжеліки вона склала свій план. Він звільняв її від суперниці та вів до загибелі давнього ворога, верховного євнуха. Він також рятував її від гніву Мулея Ісмаїла, який не пробачив би, якби його новій пристрасті було заподіяно зло. Тепер вона вивідає у Анжеліки плани втікачів та видасть їх. Впіймання цих бідолах лише зміцнить її вплив і славу віщунки. Було вирішено, що в ніч втечі Лейла Айша сама проводить Анжеліку через гарем до сходів, що ведуть у потаємний дворик, із якого відчинялися ті самі двері. Так вона завадить їй стати здобичу пантери – яка, напевно, причаїлася у якомусь кутку. Адже одна Айша вміє розмовляти зі звіром, до того ж вона принесе пантері ласощі, щоб задобрити. Сторожі теж пропустять султаншу-султанш. Переслідувані пристріду, якої боялися усі при дворі. Нам страшний лише верховний ємнух, зауважила Дезі. Він дуже небезпечний. Що ти відповісиш йому, якщо він запитає, навіщо ти приходила до нас? Я скажу, що, дізнавшись, як ви на мене гніваєтесь, хотіла задобрити вас удаваною покірністю, Обидві дві жінки схвально закивали. Можливо, він і повірить тобі. Так, тобі він повірить. У другій половині дня Анжеліка здійснила візит султанші Абекі. Масивній мусульманці іспанського походження, який мулей Ісмаїл ще надавав знаки уваги. Він мало не зробив її своєю третьою дружиною. Там Анжеліка побачила еспріка-вояка та передала ключ. «Як, ви вже?» – сказав він вражений. «Так, дієте ви швидко. Старий Саварі вірно казав, що ви хитрі та сміливі, і на вас можна розраховувати не менше, ніж на чоловіка. Краще переконатися у цьому заздалегідь, ніж брати з собою недотепу. Тепер вам залишається лише чекати. Я вас попереджу, коли прийде день». Це очікування було для Анжеліки найболючішим і найтривожнішим за все життя. Бути залежною від двох жінок, нещирих і отруйних, ховатися від проникливого погляду верховного євнуха, вдавати, не дозволяючи собі навіть думати про втечу. Все це було нестерпно. Її спина гоїлася. Вона лагідно підкорялася турботам старої Фатіми, яка дуже сподівалася, що її господиня нарешті присмиріла. Саме тушня із мазями і зіллям, обдерта зіпсована шкіра, усі негаразди останніх днів вже вірно показали їй, що вона не найсильніша. Якщо так, навіщо опиратися? Тим часом пролунала чутка, що верховний євнух вирушає у подорож. Він їде провідати своїх черепах та старих султанж. Його відсутність не триватиме більше місяця. Дізнавшись про це, Анжеліка зітхнула з величезним полегшенням. Потрібно скористатися для втечі. Багато одразу стане простішим, та й Верховному євнухові не відрубають голову. Їй не хотілося вірити у можливість його страти. Вона сподівалася, що навіть втеча рабині не спричинить осману Віфераджі гніву Молея Ісмаїла. Він був надто потрібен при дворі. Але все-таки її не переставало турбувати пророцтво астролога Лейли Айші. Зірки кажуть, що ти будеш причиною його смерті. Цього треба уникнути за всяку ціну. І ось який успіх – він їде. Верховний Євнух прийшов попрощатися із нею. Він радий бути вкрай обережним. Вважається, що вона ще дуже хвора і налякана, отже Мулей Ісмаїл потерпить. Це ж диво, що вона не зіпсувала справи, пліткуючи її з Лейлою Айшою, яка намагається їй нашкодити. Через місяць він повернеться і все влаштує вона може йому довіряти. Я вам довіряю, Османебею, відповіла вона. Коли він поїхав, вона через Еспріка вояка постаралася переконати змовників прискорити втечу. Колін Патюрель передав, що треба чекати безмісячних ночей. Але на той час міг повернутися Верховний Євнух. Вона кусала руки від безсилля. Ну як могла вона змусити цих жорстоких християн зрозуміти зміст її боротьби з невблаганною долею? Вона хоче протистояти тій безликій жахливій силі, яка прирекла її стати причиною загибелі Османа Фераджі. Зважилася на титанічну боротьбу проти зірок. У нічних кошмарах їй бачилося зоряне небо. Що скидається і розчавлює її. Нарешті Еспрікава як повідомив їй, що король бранців поступається її аргументам. Для неї краще, щоб втеча здійснилася без піклувальника саралю, для інших місячна ніч збільшить ризик. Але що ж вдієш? Колін патюрель, звільнений від ланцюгів, прокрадеться у палац, уб'є вартових, щоб проникнути за другу стіну, потім за третю. Йому належить пройти через апельсиновий гай і двір, що веде до потаємних дверей. Залишалося лише благати Бога, щоб цієї ночі хмари затягли місяць. Адже зараз, в останній чверті, він ще дуже яскравий. Отже, термін було призначено. Того вечора Лейла Айша надіслала їй сонний порошок, щоб всипати в пиття служниць-охоронниць. Анжеліка запропонувала кави Рафаї, який прийшов впоратися про її здоров'я. За відсутності верховного євнуха він відповідав за Сараль. Товстун любив наслідувати Османові Фераджі, приймаючи напівдружній, напівпокровительський тон у спілкуванні зі своїми підопічними. Така поведінка, така натуральна для величної особи Османа Фераджі зовсім не йшла увальню Рафаї. Красоні з нього сміялися, тому він дуже зрадів, що Анжеліка пом'якшала, і до дна випив запропоновану йому чашку кави. Після цього йому залишалося тільки хропіти поруч із заснулими служницями. Анжеліка почекала кілька хвилин, які здалися їй нескінченними. Коли долину вкрик нічного птаха, вона крадькома спустилася у двір. Лейла Айша була там, поруч тонкий силует Дейзі. Англійка тримала масляну лампу, але вона, на жаль, не була потрібна. Місяць сяяв, як вітрило латинян. На небі ні хмаринки, щоб закрити його. Жінки перетнули садок і заглибились у довгу склепінчасту галерею. Іноді Лейла Айша витягувала зі своїх великих грудей димний звук. Щось на зразок хрипкого воркування. Анжеліка здогадалася, що вона кликала пантеру. Кінець галереї вони досягли безперешкодно. Потім були ще галереї з колонами, що обрамляли інший сад, сповнений пахощами троянд. Раптом негритянка зупинилася. Вона тут. Прошепотіла Дейзі, стиснувши руку Анжеліки. Тварина вийшла з кущів, пригнувши морду до землі і, вигнаючи спину, наче величезна кішка, готова кинутися на мишу. Чорна султанша простягла їй тушку голуба. Продовжуючи своє звіряче воркування, здавалося, пантера заспокоїлася. Тоді Лейла Айша, наблизившись, прикріпила ланцюг до її нашийника. «Ідіть за мною», – відступивши на два кроки, – наказала вона двом білим жінкам. Вони знову пішли. Анжеліка дивувалася, що євнухи трапляються рідко. Лейла Айша вела їх коридорами, де розташовувалися покої старих покинутих наложниць. Їх охороняли не надто суворо, до того ж, за відсутності піклувальника сиралю порядок завжди порушувався. Ємнухи, яким набридли обходи, вважали за краще збиратися разом, бо втати розігрувати нескінченні шахові партії, а на півсонні служниці, бачачи, як Лейла айша, проходить зі своїми супутницями, кланялися султанші султанш. І ось вони в найнебезпечнішому місці. Піднімаються сходами, що ведуть до фортечної стіни, йдуть дорогою, що охороняється дозорцями. З одного боку внизу темніють сади, що оточують мечеть. Її зелений купол світиться в променях місяця. З іншого простягається пустельна піщана площа. Там іноді влаштовуються ярмарки. Загалом палац молея Ісмаїла був справжньою укріпленою фортецею, побудованою з таким розрахунком, щоб султан міг сидіти тут місяцями, якщо в місті спалахне бунт. Наприкінці дороги, що охоронялася, на одному з зубців стіни виднілася фігура вартового. Він стояв спиною до них і здавалося, що його спис спрямований до зірок. Жінки наблизилися, пробираючись у тіні зубців. За кілька кроків до нерухомого ємнуха Лейла Айша раптом різко змахнула рукою, шпурнувши в його напрямку голубину тушку. Звір стрибнув, ловлячи ласий шматок. Страшо зирнувся, побачив хижака, скрикнув від жаху і, оступившись, полетів униз. Вони почули глухий стукіт тіла, що впало біля підніжжя стіни. Жінки затамували подих, адже крик нещасного міг тривожити інших вартових. Але все було тихо, і Лейла Іша, заспокоївши пантеру, Повела своїх супутниць у покинуту будівлю, готову до знесення. На її місці мулеї Смаїл збирався звести нову. Султанші провели Анжеліку до початку крутих сходів, що вели в темряву маленького дворика. Зверху він здавався глибокою криницею. Тут, сказала Негритянка, як спустишся, побачиш відчинені двері. Якщо вони ще закриті, зачекаєш твій спільник не запізниться. Накажи йому покласти ключ у заглиблення у стіні праворуч від дверей. Завтра я пошлю за ним Рамідана. А тепер іди. Анжеліка почала спускатися, але зупинилася і підвела голову, вважаючи себе зобов'язаною подякувати своїм спільницям. Їй подумалося, що ніколи у житті вона не бачила нічого більш своєрідного, ніж ці дві жінки, що стоять плічо-пліч, дивлячись їй у слід. Білява англійка, що високо підняла масляну лампу, і чорна африканка, що тримає пантеру Альхаді за нашийник. Вона спустилася. Світло лампи вже не досягало низу сходів. Вона трохи спіткнулася об останні щаблі, але відразу помітила проріз дверей, освітлений місяцем. Відкрито. Ура, бранець її випередив. Анжеліка нерішуче рушила до виходу. З останніх кроків її раптом охопила болісна тривога. «Це ви?» – крикнула вона по-французьки. Чоловік пригнувся, входячи в низький дверний отвір. Його велика фігура закрила світло настільки, що Анжеліка не могла розглянути того, хто входить. Вона впізнала його лише тоді, коли він випростався і в місячному промені блеснув шитий золотом тюрбан. Верховний Євнух Осман Фераджі стояв перед нею. «Куди ти йдеш, Фірюзо?» – спитав він м'яким голосом. Похитнувшись, Анжеліка притулилася до стіни. Їй хотілося провалитися крізь землю. Це було схоже на страшний сон. «Куди ти йдеш, Фірюзо?» Доводилося змиритися. Це була дійсність. І це був він. Вона затремтіла, втрачаючи сили. «Чому? Ох, навіщо ви тут? Ви ж поїхали!» Я повернувся два дні тому, але не вважав за потрібне повідомляти про своє прибуття. Виродження диявола, проклятий осман Фераджі. Слащавий і невблаганний тигр, що виникає між нею та рятівними дверима. Вона заломила руки у пориві розпачу. «Дозвольте мені тікати!» – задихаючись благала вона. «О, дозвольте мені тікати, османе Бею! Тільки ви можете допомогти! Ви всесильні, відпустіть мене!» Обличчя Верховного євнуха набуло ображеного виразу, ніби її благання здавалися йому святотатством. Ніколи жодна жінка не тікала з гарему, на варті якого стою я. Тоді не кажіть, що хочете мене врятувати, гнівно вигукнула Анжеліка. Не брешіть, що ви мені друг. Вам відомо, що тут для мене немає іншого жереба, крім смерті. Хіба я тебе не просив довіритися мені? О, Фірюзо! Навіщо ти весь час гвалтуєш долю? Послухай, маленька норовиця. Я їздив не до Черепах. Моєю метою було зустрітися з твоїм колишнім господарем. Колишній господар? пробалькотіла Анжеліка, не розуміючи. З рискатором, піратом-християнином, який купив тебе за 35 тисяч піастрів у Кандії. Все попливло перед очима Анжеліки. Як завжди, коли при ній вимовляли це ім'я, вона відчувала розгубленість, невиразне почуття надії та жалю. Мені пощастило побувати на одному з його кораблів. Це судно стало на якір у Гавані Агадіра, і капітан повідомив мені, де він знаходиться. Ми обмінялися двома листами через поштових голубів. Він скоро буде тут, прийде до тебе. Він прийде до мене? Повторила вона недовірливо. Але вага на серці відлягла. Він скоро забере її. Звичайно, це пірат, але все ж таки людина її раси. Недарма він ніколи не здавався їй страшним. Він з'явиться, худий, весь у чорному, покладе руку на її бідну голову, що винесла стільки принижень. І радість життя знову повернеться до неї. Вона добровільно піде за ним і зможе запитати, «Чому ви тоді у Кандії купили мене за 35 тисяч піастрів?» «Я здалася вам такою красунею, чи ви, як Осман Фераджі, дізналися по зірках, що ми створені одне для одного?» «Що він відповість?» Вона згадала, наскільки він говорив, який у нього хрипкий голос, що викликає тремтіння. Вона зовсім не знала цієї людини, але уявляла себе лежачою на його грудях. Мріяла, щоб він відвіз її далеко-далеко звідси. «Хто він?» Мандрівник, що з'явився з невідомого царства, і везе їх у майбутнє. Він врятує її. Це ж неможливо, осма Небею, Це чисте безумство. Хіба, мулей Ісмаїл, колись погодиться на таке? Він не з тих, хто легко випускає свою здобич. Різкоторові знову доведеться викупити мене. Верховний ємнух заперечливо похитав головою. Він посміхнувся, і Анжеліка помітила в його погляді, ту ж ясність і доброту, які схвилювали її під час першої зустрічі, коли вона прийняла його за чарівника. Не став більше запитань. Голос його звучав таємниче та радісно, як у касті. Знає лише, що зірки не збрехали. У Малея Ісмаїла буде багато підстав погодитися на прохання Рескатора. Вони знають одне одного і пов'язані багатьма зобов'язаннями. Державна скарбниця не може обійтися без пірата-християнина який щедро живить її, викуповуючи каторжників. Але є й важливіша причина. Наш султан, що настільки поважає закони шаріату, буде зобов'язаний поступитися. Бо тут втрутилася рука Аллаха. Слухай же, Фірюзо, ця людина колись була? Він замовк, ніби захлинувшись. Анжеліка, що дивилася йому в обличчя, побачила, як його очі широко розплющилися, повні здивування та переляку. Вони вже були такими одного разу, тієї зоряної ночі на вежі Мазагреб. У його горлі знову щось клокотало, і раптом фонтан крові бризнув із рота, заливаючи одяг Анжеліки. Верховний ємнок звалився вниз, схрестивши руки. Позаду нього з'явився білявий бородатий гігант у лахмітті. Лезо кинжала блиснуло в місячному світлі. «Готова, крихітко!» – спитав Колін Патюрель.